25. fejezet Susan azóta nem töltött ilyen hosszú időt Marktól távol, hogy a gyerekek kiskorában Asconcetbe jött vakációzni, és Mark akkoriban a hétvégeken mégiscsak eljött hozzájuk néhány napra. Mark ezen a nyáron arra használta fel Susan Asconceti tartózkodását, hogy lebonyolította az őszre tartogatott üzleti tárgyalásokat. Jó lehet, minden nap beszéltek telefonon, Szuzan mégis azon kezdett gondolkodni, hogy a férjekét üzleti útja között hazamegy, hogy találkozzanak. És mintha varázslat történt volna. Szuzan a hűvös pincében keresgélt a nagyház alatt egy megfelelő évjáratú Pinot noir a bélszínhez, melyet vacsorára készített, amikor zajt hallott a lépcső felől. Felnézett, és a homály ellenére azonnal felismerte a kirajzolódó alakot. Mark a lépcsőkorlátra tett kézzel, állt, mosolyogva. – Mit keres ezen a sötét hűvös helyen egy ilyen tündéri nő? – a férfi. Susan felnevetett. Nem látomást látott. A borról megfeledkezve a lépcsőhöz ment, és átkarolta a férje nyakát. – Arra vár, hogy megmentsék! Mondta, és megcsókolta a férfit. – Gondolatolvasó vagy. – Hiányoztál. – Ez itt most Detroit? Mark szélesen elmosíodott. – Nem, a detroiti utat a lemondtam. Ez volt a legjobb hirtelen döntés, amit valaha hoztam. Átölelte a feleségét, és színnel szigorral azt mondta. – Nem szeretem, ha túl sokáig vagy itt. – Érzem mondta Szuzan, és a férfi melkasára tette hűvös kezét. Lefogytál, több más a neked a hűtőben, de te nem eszel. Mark eltartotta magától szüzant. Most azt kellett volna mondanod, hogy te sem szerezt túl sok időt itt tölteni. Ez igaz, de máskor mindig korábban jöttél. Ez még mindig nem az, amit mondani szoktál, ugratta a férfi. Azt szoktad mondani, hogy utálod ezt a helyet, hogy az anyád az idegeidre megy, hogy nem érdekel, mit beszél, hogy eszed ágában sincs tovább maradni. Igen, de nem utálom ezt a helyet. Az igazság az, hogy tulajdonképpen még jól is érzem most magam. Mark a kezefejével végig simította Susan alcát. Könnyebb lett volna a másikat mondani, noha nem hittem volna el. Túl jól nézel ki. Ragyogsz és kipihent vagy. A naptól ragyogok, tökéletes augusztusunk volt. Ami a kipihentséget illeti, az csak álom. Anyám második új szakácsát is kirúgtam. Kirúgtad? Lehetetlen alak volt az öntelt Fiona. De legközelebb én beszélgetek el a jelentkezővel. Anyám annyira nem ért a főzéshez, hogy azt sem tudja, milyen egy jó szakács. Egy hétig is eltarthat, mire találok egy alkalmas szemét. Közben pedig. Még egy hétig én főzök, nem nagy ügy. És imádsz főzni. Mindig is imádtam. Kezdhetnél vele valamit? Susan tréfákozva kérdezte. Például mit? Te tudod, mit szeretnél csinálni egy ideális világban? Az asszony kis ideig gondolkodott. Egy ideális világban éttermet nyitnék, de egy ideális világban 34 éves volnék. Nyíthatsz éttermet, mondta a férfi határozottan. Susan azonban a földön járt. Nem nyithatok. Egy étterem komoly lekötöttséget jelent. Rengeteg idő és energia kell hozzá. 56 éves vagyok. Nem mondanám magas kornak. Jó, de az én koromban már miért akarnék elkezdeni dolgozni? Nyithatál egy kis éttermet, vagy egy büfét. Reggelit lehetne kapni, meg hetente egyszer vagy kétszer vacsorát. Itt a városban is megtehetnéd. Csak szezonálisan kellene nyitva tartanod. Térre bezárnál, olyankor kikapcsolódhatnánk. Susan beszívta az arcát, majd komoly hangon megszólalt. És itt élnénk? Ugyan már, Mark, New Yorkiak vagyunk. Sosem volt egy hely, ahová nyaralni járhattunk volna. Ez lehetne az. Aha! Értem. Itt élnénk, és néznénk anyám meg játszadozásait. A férfi kezelesik a feleségedre, Károl. Hetek óta itt vagy már. Ugyanaz gondolod, mint otthon? Még mindig az esküvő a téma. Hála Istennek erre van egy beszállító, aki az ételeket elkészíti. Legalább azt nem nekem kell csinálnom. Ne beszélj így, Susan. Pedig komolyan beszélek. Továbbra is helytelen lépésnek tartom. Olvastad az anyát történetét? Susan sóhajtott. Már megbánta, hogy említette a dolgot Marknak. Minden alkalommal rákérdez. Nem, mondta ezúttal is. Van mit olvasnom? Mark a felső fogaival a Susan számára olyannyira ismerős módon az alsó ajkába harapott. Ilyenkor olyasmit készült mondani, ami nem biztos, hogy a feleségének ínyére lesz. Susan előre figyelmeztette. Nehogy azt mondd, hogy a többi olvasnivaló várhat. Pedig várhat, mondta a férfi halkan. Ez most fontosabb. Az anyámnak, nem nekem. Neked is az kellene, hogy legyen. Natali nem idegen. Óriási hibát készül elkövetni. És pedig, kérdezte Mark, feleségül megy kárhoz. Mi változik azt leszámítva, hogy Natali ezentúl nem alszik majd egyedül? Miért bánt ez téged ennyire? Susan a homlokát ráncolta. Markra mindig számíthatott, tudta, hogy a férje kiáll mellette, ezért találta felháborítónak ezt a kérdést. És téged miért bánt az, hogy engem bánt? Mert szeretlek. Mert tudom, milyen nagylelkű, adakozó, szerető szívű vagy. Mert nem illik hozzád, hogy így beszélj. Az anyámról van szó, figyelmeztette Susan. Az anyákra más szabályok érvényesek. Mark bólintott. Helyes. Értem. De ezeknek a szabályoknak nem kellene kizárniuk a józanészt. Azt akarod mondani, hogy azzal nem rendelkezem? Dehogy. Azaz meg lehet, hogy nem, de csak akkor nem, ha az anyádról van szó. Persze az is lehet, hogy nem is annyira a józanészről van szó, mint a nyitottságról. És ettől kicsit megijedek. Miért kellene megijedned? kérdezte Susan. A férfi hanghordozása nem tetszett neki. Ez az ügy az anyám és köztem zajlik, nem pedig közted és köztem? De igen, bizonyos értelemben, mondta Mark kedvesen, már-már már könyörgően. Sokat gondolok az öregkorra, hogy mit szeretnék csinálni, ha nem lesz a munka miatti rohanás és nyomás. Lehet azt tenni, amit a szüleim, hogy csak ülnek és várják a halált, de így gyorsabban jön. – Élni szeretnék, Susan. Új dolgokat akarok kipróbálni. – Ilyesmiket ez ideig Mark nem mondott. – Mint például? – kérdezte Susan. – Nem is tudom. Talán tanítanék, vagy megtanulnék festeni. Talán elutaznék jó messzire a kitaposott ősvénytől. – Nem tudom, Susan. Az a lényeg, hogy nyitott szeretnék maradni, de neked is így kellene nézned a dolgokat, hogy ne legyen probléma. Sosem kényszerítenélek semmi olyasmire, amit nem akarsz. De vannak dolgok, amelyeket mind a ketten szeretünk. Egy egész világ vár ránk, ha van elég melszünk belépni. Amikor idefelé jöttem, láttam kart azzal a kislányjal a teniszpályán, és egyetlen nappal sem látszott idősebbnek 70 évnél, mert aktív. Én is így szeretnék veled élni, a fejére mutatott. De minden itt kezdődik. Ha képtelen vagy elfogadni az anyád életében ezt a változást, akkor hogyan tudod elfogadni a mi életünkben, ha bekövetkezik? Susan nagyot nyelt. Az egyik változást nem olyan, mint a másik. Rendben, felelte Mark, de nem tudjuk, mi melyiket kapjuk. Lehet, hogy a gyerekeinknek nem fog tetszeni, amit mi választunk majd, de attól már helytelen is lesz. Nem szabad majd a választásunk szerint élnünk? Amit mi helyesnek tartunk, az nem szükségképpen helyes az ő szemükben, mint ahogy Natali választását is másképp látod te, mint ő. Nem azt kéri, hogy te menj feleségül karhoz. A férfi elhallgatott, de gyorsan tovább beszélt, még mielőtt a felesége vitázni kezdett volna. Lehet, hogy előbb halok meg, mint te. Ha így lenne, és idővel úgy éreznéd, hogy egy másik férfival még boldog lehetnél, én az első, aki azt tanácsolnám neked, hogy ne szalazd el az alkalmat. Ha pedig a gyerekeknek ez nem tetszene, azt mondanám, hogy látókörűek. Susan karba fonta a kezét. Mint én? Mark előbb tiltakozni akart, de meggondolta magát. Beszélj vele, Susan! Ha nem tudod rászánni magad, hogy az anyáddal beszélj, legalább olvasd el a történetét. Ennyivel tartozol neki. Simon nem találta a helyét, mégpedig számos tekintetben. Vegyük az időjárást. Egyrészt ideális volt. A nap kifejtette csodálatos hatását a levelekre, így sok cukor termelődött a szőlőszemekben, melyek egyre nagyobbra duzzadtak, és a betegség sem bántotta őket. Az atlanti medencében keletkezett alacsony légnyomású örvény viszont érezhetően trópusi viharra kezdett átalakulni. Vegyük Szüzant. Egyrészt megbízott Simonban, hagyta, had a szőlőskert ügyeit, ahogyan az apja is akarta volna. Másrészt semmi másról nem volt hajlandó Simonnal beszélni, csak a szőlőskertről, nyilván azért, nehogy a férfi véletlenül a családhoz tartozónak gondolja magát. Vegyük Oliviát. Egyrészt soha nem ismert szenvedélyeket hozott Simon életébe, ami nem vett el semmit Laura emlékéből, csak annyit jelentett, hogy Olivia más. Ő azonban hamarosan, legkésőbb is három hét múlva elmegy a Vegyük test. Valóságos Isten csapása. jól lehet kedves. Például most is ott kószál a szőlő sor végén. Tudom, hogy ott vagy, mondta Simon nem is túl hangosan. Akarsz valamit, hogy a nyomomban Előbb csend következett, aztán csak a hang. Honnan tudtad, hogy itt vagyok? A sportcipőd nagy és narancssárga. Ez most a menő? Tavaly volt az, mondta Tess, és leguggolt, hogy a szőlőfürtők alól kukucskáljon fel Simonra. Az idén vastagabb talpú a menő, de a mamám nem engedi, hogy olyat vegyek. Neki indult, hogy átmászon a fürtök alatt. Simon megállította egy gyors hé kiáltással. Pont ott vannak a fűrtök. Gyere körbe! Tesz futásnak eredt, de Simon azt már el tudta viselni. Felnézett, amikor a kislány előbukkant a sor végén. Az egyik kezét zsebretéve ártatlan arccal közelített. Na, ezek már szőlőnek néznek ki jegyezte meg. Milyen az ízük? Szerinted? kérdezett Simon, és lecsípett egy szemet az egyik főtről. Tesz, bekapta, és grimaszt vágott. Savanyú! Már nem olyan savanyú, mint amilyen tegnap volt, de még savanyúbb, mint amilyen holnap lesz. Tez felnézett a veszőkre, melyek jóval magasabbra nyúltak nála. Megint petszel? Nem, csak körülnézek. Kíváncsi vagyok, hogy a madarak dézsmálják-e a szőlőmet. És ha igen? Elsütök egy ágyút. Lelövödőket? Kérdezte tesz elbozadva. Nem, csak elriasztom őket a robajjal. Nem is igazi ágyú, csak egy gép, amely időnként robbanó hangot ad. Teszkeze megmozdult a zsebében. A másik kezével félresöpölte az arcából a tincseket. Felnézett Simonra a szemüvege mögül, és a lencsék által felnagyított szeme láttán a férfi szíve elszorult. A kis most az egyszer, mintha elbizonytalan adott volna. Mi van? kérdezte a férfi, mert nem akart elérzékenyülni. Eldöntötted már, hogy mi lesz a kis cicákkal? Még nem. Ugye nem viszed ki őket jó messzire az autódon, hogy aztán ott hagyd őket? Egyszer már mondtam, hogy nem. Tesz visszatartotta a lélegzetét, és kiúzta a kezét a zsebéből. De aztán gyorsan visszadugta, és úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Simon nyelt egyet. – Mennyi van nálad? – Micsoda? – kérdezte Tesz ártatlan arccal. Simon az égre nézett, aztán sóhajtott és leguggolt. Mintha összeesküvés része se volna, azt kérdezte. – Bruce az? Tesz az összes cicát elnevezte, annak ellenére, hogy még nem lehetett megállapítani a nebüket, és egyébként is, bak is remek anya, akárhogyan hívják is. – Tájron! Suttogta Tess, adlám. A kislány kihúzta a zsebéből a cicát, és puszit nyomott a szőrös kis fejre. Hélesek a körmei, de olyan aranyos, mondta mosolyogva. Simon szeme felcsillant, de nem a cica miatt. Mondták már neked, milyen helyes vagy, ha mosolyogsz? Megesküdött volna rá, hogy tesz elpirult. Gyerekek nem mondanak ilyesmit, rájuk különben sem mosolygok. Akkor sem, amikor ezekről az apróságokról beszélsz? Tess végig húzta az áll alatt puha fejét. Az egyik gyerek macskájának is kis cicáj születtek, neki hat? Á, szóval az ő története jobb volt. Minden jobb, amit ő csinál jelentette ki, tessz rossz rosszkedvűen ők mindannyian mindig jobban csinálnak mindent. Nem fogok nekik hiányozni, ha elmegyek? Szerintem megfogsz. Akkor is csak azért, mert mellettem mindannyian jobbnak látszanak. Én vagyok az, aki sosem ért semmit. Mit nem értesz? A kormányrudat. Mindig rossz irányba nyomom. Nem jól áll a vitorla. Elfelejtem, honnan fúj a szél, ezért mindig átvágódik a vitorla, ahelyett, hogy befordulna. A múltkor is majdnem lesodorta az egyik gyereket. A szaknyelvet úgy látom, ismered. Nem vagyok lökött. Orkant ez a szokott védekező reflexel, de azonnal megszel a hangja. Csak nem könnyű. Annyit kell gondolkodni. A teniszt jobban szeretem. Ha labda átrepül a háló felett, csak vissza kell ütni. Simon mindkét pótákban jártas volt. Persze, ha választania kellett volna, nem sokat habozott volna. Aha, jön a labda, te meg csak visszaütöd. Mindig ugyanaz. És alapos, kemény pálya. Ó, nem! Az óceán sokkal izgalmasabb. Mindig változik, mindig más a hangja. És ha sokat vitorláztál már, gondolkodni sem kell olyan nagyon. Azért találod könnyebbnek a teniszt, mert többet játszottál, mint vitorláztál. hova költözünk, mindenhol lehet teniszezni. De vitorlázi nem lehet mindenhol. Ez attól függ, hol laksz. Tesz maga elé, azt mormolt a halkan. Kőzöm sincs, hol lesz az? Simon arra gondolt, hogy a sok költözés biztosan nyomot hagy egy gyerekben. Bárhol lesz is, sok mindenben ügyesebb leszel, mint a nyár elején voltál. A barátaid el fognak ámulni. Talán a de nem a vitorlázásban. A vitorlázásban is. Több időt kellene a vízen töltened. Velem kijöhetnél. A szavak ott levegtek a szőlőlevelek között. Simon maga sem hitte, hogy ő mondta ki őket. Tesz sem akart hinni a fülének. – Komolyan mondod? Igazából? Kivinnél? – Éppenséggel kivihetnélek, mondta Simon körtönfalazva. – Vagyis hát a mamád engedélyével, és lehet, hogy ő nem szeretni. De igen, – csillant fel a gyerek szeme. – Biztosan szeretné. – Meg aztán, meg aztán hajót is kellene szerezni. – Nekünk nincs olyan hajunk, amint te tanulsz. – Missy Saddelsonnak van? Szed megmutatta. Tesz hátrálni kezdett. – Ő is jöhetne. Igaz, hogy nem hallja a hullámokat, és meg kell érinteni a karját, ha a vitorra elmozdul, hogy nehogy megüsse, de klassz fiú. A kislány egyre távolabbra hátrált. – Hová mész? – kérdezte Simon ilyetten. Tesz már futott, csak a vállafölött fölött kiáltott vissza. Megkérdezem a mamit. Ha beleegyezik, megkérem Mrs. Hathaway-t? Ha ő is beleegyezik, kimegyünk még ma? Simon emelt hangon válaszolta. Nem, ma nem jó. Akkor holnap? Kiáltott vissza a kislány. Nem tudom, hurrikán közelít, és annak a cicának is otthon a helye. De a kislány már nem hallotta. Eltűnt a szőlősorok mögött. Olivia véletlenül a fehérítendő ruhák közé tette Tess egyik aszkonszeti pólóját, és a mélyvörös szín narancssárgára változott. Nem először fordult elő ilyesmi. Tesz rég megszokta, hogy az F fajta változások jó oldalát is meglássa. Most az volt a jó, hogy a póló új színe megegyezett a sportcipője színével. Másnap reggel fel is vette mindkettőt, ezért látta meg Olivia azon nyomban a lányát a szőlőskedben Simon mellett. Az indák magasra nyúltak, a levelek dúsan zöldeltek, de a narancs szint könnyű volt észrevenni. És Simon? Simont a termete miatt könnyű volt meglátni. Olivia előnyét növelte az is, hogy a magasból szemlélődött. Natali dolgozó szobájának ablakában állt, Simon figyelte, amikor megpillantott a teszt. Nem hallott, amit beszélnek, de most nem rohant le, hogy igazságot tegyen. Már megbízott Simonban. Amikor tesz a ház felé futott, érződött a mozgásából az izgatottság. Olivia úgy számított, hogy a gyerek két perc múlva berobban a szobába. A kezében tartott borítékokat vette szemügyre. Összesen három volt, a reggeli postával érkeztek. Kettőben arról tudósítják, hogy test felvették mindkét iskolába, a harmadikban állásajánlat állt számára. Az egyik iskola Hartfordban, a másik Providenceben volt. Az állásajánlat Pittsburghből érkezett. Az élet sosem egyszerű. – Olivia! – Olivia az ajtó felé fordult. Az idejét múlt öltözéket, a fáradt szemeket és a száj körüli feszült vonalakat leszámítva, mintha Alexander állt volna az ajtóban. Olivia elmosolyodott. – Maga pedig, Greg? – Honnan tudta? – kérdezte a férfi, azaz nem is kérdésnek szánta, nem várt válaszra. – A feleségemet keresem, nem tudja merre lehet? – Egy órával ezelőtt az irodában volt. A férfi köszönetképpen viccentett, és félre kellett állnia, hogy utat engedjen a bevihalzó tesznek, de néhány másodperc múlva már el is tűnt. – Simon elviz vitorlázni! – kiáltotta tesz. A szemet ágra kerekedett, a szeplői ragyogtak, a szája boldog mosolyra görbült. – Szed is jöhet, de el kell kérnünk Mrs. Adelson hajóját. Felhívod, mami? Kérlek, most! A kezét a szájára szorította, mintha izgatottságát akarná csillapítani. Megígérte, hogy megtanít mindenre, amit nem tudok. Ez nekem olyan fontos, hogy el sem tudom mondani. Olivia szóhoz sem tudott jutni. Ahmed közben felemelkedett a karosszékben, és halkan morogni kezdett. Olivia tudta, hogy Simon milyen régóta kerüli a klubot, és azt is tudta, miért. Elvisz vitorlázni? Ma talán nem, de holnap biztosan. Ő mondta. Hát nem is én találtam ki. Aztán tesz halkabra váltott. Tudok a balesetről. Az egyik gyerek beszélt róla, de Simon nem volt ott. Nem félek kimenni vele. Miért is félne? gondolta Olivia. De nem is ez lepődött meg. Azon tűnődött, hogy Simon vajon tesz kedvéért lépek ki az óceántól való, önmagára szabott számüzetéséből. Vagy ismét csak ő álmodozik olyas valamiről, aminek semmi valóság alapja nincs. Ahmed nagyon lassan körbejárt a teszt, és Olivia egyszeriben megfejtette az okát. – Felhívod? – kérdezte a kislány. – Amint visszaviszed a zsebedben lévő kis cicát az anyjához? Tess a szemét forgatta. – Jól ézzét magát! – Vid vissza, akkor telefonálok. – Jó, visszaviszem! Tesz az ajtóhoz futott, aztán visszarohant Oliviához, és hevesen átölelte. Amikor kiszaladt, Olivia magára maradt a három levéllel. Letette az mint mindhármat, hogy majd később foglalkozik velük. Az emeleten jobbra a második ajtó? igazította útba Ann Gregget. Greg bólintott, kettesével felfutott a lépcsőn, és végig sietett a galamszürke szőnyegen, melyet azóta fektettek le, hogy ő utoljára itt járt. A falakat is nemrégiben festették a szőnyekhez illő szürke színnel, és új volt a meglepően modern mélyvörös szürke színű berendezés is. Az koncept nagyon megváltozott, gondolta Greg. Ha kicsit fáradtabb lett volna, azt képzelte volna, hogy az utóbbi három üzlet fele valamelyikének az irodájában jár. Jobbra a második ajtó nyitva állt. Jill egy íróasztal mögött ült, de nem látszott egészen, mert egy férfi, aki az asztalon kiterített papírok fölé hajolt, eltakarta. Greg megkocogtatta a gömbkilincset, hogy felfigyeljenek rá. Amikor Jill felpillantott és a szeme elkerekedett, Greg ugyanazt az izgalmat érezte, mint nyolc évvel ezelőtt, amikor először találkoztak. Jill akkor egy szponzorkeresőt kísért el Greg irodájába, s egy szempillantás alatt egymásra találtak. A férfi azt gondolta, ma már meglazultak a szálak, főleg az utóbbi viharos hetek után, de kiderült, hogy nem így van. Az ő részéről legalábbis nem. Abban nem volt biztos, hogy Jill is így éreze. Tágra nyílt szempársok mindent jelenthet. Kedvesen megszorította a felesége vállát, a másik kezét pedig Azkonszert kereskedelmi igazgatója felé nyújtotta. – Hogy vagy, Krisz? Nemekül, hálá hála a feleségednek. – Az ég küldte ide. Jillhez fordult. – Nem is mondta, hogy Greg is jön. – Én sem tudtam róla, felelte Jill, és a hangja meglepetést épp úgy kifejezhetett, mint örömöt, vagy akár neheztelést, legalábbis Greg fülének. Volt idő, amikor Greg úgy érezte, Érti a feleségét, pillanatnyilag azonban nem így állt a helyzet. Az írónak igaza volt, Vénusz állt így Marsa szemben. Ezt majd később befejezzük, mondta Chris Jillnek. Beszélgessenek! Azzal kiment és becsukta maga mögött az ajtót. Jill az előtte fekvő iratokra nézett. A válla megfeszült Greg keze alatt, mintha nem esne jól neki az érintés. Greg visszahúzta a kezét, és zsebre dugta. – Mind dolgozol? – Jill megnedvesítette az ajkát. – Új piacokra visszük a borainkat! Natalie egy hirdetési irodával vette fel a kapcsolatot az új kampány miatt. – Ha jelszó, valódi az borok? – A piac szempontjából fontos az ismert név. – Megpróbálunk eljutni nyugatra, megsúrranni a kaliforniai bortermelő vidékre. Kortyót egyet egy ásványvizes palackból, és futólag Gregre pillantott. – Mi hozott? – Szerinted? – Talán, hogy áthúznad a li esküvői terveit. – Talán mellékesen azzal is megpróbálkozom, de a lényeg te vagy. Gyűl vágott egy grimaszt. Undorító párhuzom. – Pedig nevetned kellett volna, sőt, előbb a nyakamba kellett volna ugranod, és lelkendezned, hogy milyen kedves tőlem, hogy idejöttem. Jill elfordította a pillantását. – Kedves tőled, hogy idejöttél. – De nem lelkendezel. – De igen, csak nem voltam rá felkészülve. – A férjed vagyok. Mióta kell neked az ilyesmire felkészülnöd? Jill Greg szemébe nézett. – Amióta rájöttem, hogy szükségem van ugyan arra, hogy veled legyek, de arra is szükségem van, hogy dolgozzam valamit. Imádom ezt a munkát, elégedetnek érzem magam, Élvezem a kihívásokat, és esténként olyan kellemes fáradtságot érzek, amilyet azóta nem éreztem, hogy mentem feleségül, és ott hagytam az állásomat. De arra is rájöttem, hogy ha a következő években újra munkába állhatok, akkor ahhoz mindkettőnk részéről kompromisszumokra lesz szükség. Greg hirtelen olyan állapotba került, mint amilyenben az előtt volt, mielőtt elhatározta, hogy meglátogatja Jill anyját, vagyis teljesen összezaborodott. Ám most túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy eligazodjék a szavak labirintusában. Légy szíves, mondd el még egyszer ugyanezt öt szóban, vagy még rövidebben. Gyereket várok. Jill rezzenéstelen szemmel nézett a férjére, a szemöldökét is épp csak picit húzta fel. A szavak úgy hatottak Gregre, mintha repülősót szagolt volna. Gyereket válsz. Erre végképp nem számított. Jill hagyta őt. Két hónapja nem látták egymást. – Gyereket vász! Igen, kisbabát várok. – Ó, persze, Greg tisztában van a szavak jelentésével, csak éppen nem könnyű felfogni. A kisbaba mindig valami jövőbeli dolgot jelentett, valamit, aminek még a körvonalai sem láthatóak, és akkor egyszeriben itt van. Egyszeriben nagyon is élénken el tudja képzelni a gyereküket. Az egész, meglepően, ragyogóan felfény lett. Szerette volna átölelni jill de a felesége mintha nem vágyott volna erre, ő pedig nem merte megkockáztatni a visszautasítást, csak annyit kérdezett. Mikor? Hebruárban? Májusban estem teherbe? Greg gyorsan visszagondolt. Májusban szinte mindig úton volt. Egyetlen egyszer... Egy rövid hétvégére voltak együtt annyi ideig, hogy szeretkezhettek. – A párt partvidéken? – Jill bólintott. – Halára untad magad? – Nem unatkoztam, be voltam sózva. Teljesen kikészített egy felmérés, mert rossz eredményeket mutatott. Végig gerebjészte a haját az ujjaival. – Gyerekük lesz, hú a mindenit, kisbabájuk születik. – Mióta tudod? – nem sokkal azelőtt tudtam meg, hogy idejöttem. Gregnek egy percre volt szüksége ahhoz, hogy ezt felfogja. Július eleje óta, és csak most velem? Telefonon nem akartam elmondani. Visszarepülhettél volna Washingtonba. Képtelen voltam rá. Időre volt szükségem, hogy végig gondoljam. Greg támadásba lendült. Ha az abortusz mérlegeled, felejtsd el. Akarom ezt a gyereket. Gyil most végre elmosolyodott. Nos, ezt minden esetre örömmel hallom. A bortusról szó sem lehet. Külön élés. Azt is felejtsd el. Ha azt akartad, nem kellett volna teherbe esned. Jill eltűnt, a szeme megtelt könnyel. Te nyomorult! kiáltotta, azzal felpattant a székből, és elviharzott Greg mellett. Nem kellett volna teherbe nem. Egyedül csináltam. Úgy gondolod, hogy szeplőtelenül fogantam? Használtál óvszert? Használtál óvszert valaha is? Nem. Sosem ajánlottad fel, pedig a kockázatot a te kis fermáid jelentették. Jill egy rántással kinyitotta az ajtót, kiviharzott a szobából, de másodpercek múlva vissza is tért, és becsapta maga mögött az ajtót. És nincs olyan törvény, amely kimondaná, hogy egy terhesnő nem válhat el a férjétől. Próbád megérteni, Greg, hogy nem függök tőled. – El akarsz válni? – kiáltotta Greg. – Nem, nem tudom, mit akarok. Azt nagyon akarom, hogy megváltozzon az életünk. – Így azért egy kicsit jobb – gondolta Greg. – A változtatás jobb, mint a befejezés. Megfájdult anyaka a mérhetetlen feszültségtől. Masszírozni kezdte az izmaid. – Hogyan kellene megváltoznia? – Már mondtam – felelte Jill. Az ajtónak dőlt és tágra nyitott szemmel nézett a férjére. Greg elszántságot vélt kiolvasni Jill tekintetéből. Elegem van a mellőzésből, folytatta a felesége. Nem akarok többé másodhegekdős lenni melletted. Nem akarom azt érezni, hogy holmi mi kiegészítő kellék vagyok. Azt szeretné, hogy odafigyeljek rá, gondolta Greg. Mint annyira annyi ráérő időm volna, mintha csak üldögélnék tétlenül. Hogyan teremtsem elő a megélhetésünket, ha nem végzem a munkámat? Számos módja van, Greg, számos módja. Nézz a tükörbe. Nyár közepe van, de te sápad vagy. Karikás a szemed, a szád körül mély ráncok. Ki vagy merülve? Így akarsz élni? Azért vagyok kimerült, mert nincs velem a feleségem, hogy megkönnyítse az életemet. Jaj, ne! Akkor is kimerült voltál, amikor eljöttem otthonról. De most még rosszabb. Szükségem van rád otthon, Jill. Azon gondolkodom, hogy itt maradok. Itt? Miért? Mert itt szüksége van rám. Megvan a feladatom. Fontos vagyok. Jól esik, ha fontosnak érzem magam, Greg? A férfi hátrahajtotta a fejét, és behunta a szemét. Ó, Istenem! Sóhajtott. Ez sehová sem vezet. Előrehajtotta a fejét. A felesége ott állt a közelében, mégis olyan messze, Szőke szépség, minden tekintetben kifogástalan. Ezt szerette benne a legjobban. Mindig mindenben kifogástalan, és sohasem arrogáns. Ez nem változott az évek során. Nem látszik rajtad, hogy gyereket vársz, jegyezte meg halkan. Így felöltözve nem? Vedd le a ruhád, Had nézzem. Jill tekintete elkalandozott, aztán szigorúvá vált, már-már már megvetést sugázott, és Greg hirtelen nagyon nyugtalan lett. Ennél rosszabb mondatot nem is mondhattál volna, szólt Jill szemrehányúan halkan. Bocsánat, nem akartalak megbántani. Csak ez olyan újdonság. A gyerekem, a gyerekünk. Rosszul teszem, hogy látni akarom a változást? A meghittség azokra jellemző, akik szeretik egymást. Mi szeretjük egymást? Hát nem ugyanezt mondta a telefonban, és nem olyan régen. De az a nézés és ahogy összeszorítja az álkapcsát. Nem létezik, hogy utálat. Inkább csak harag. Én legalábbis szeretlek téged. Nem, Greg, te önmagadat szereted. Jill kinyitotta az ajtót, és intett, mintha ki akarná tessék elni a férfit. Dolgom van. Greg nem szokott hozzá, hogy elküldik. Első gondolata a tiltakozás volt. Apokóba is, csak is a felesége miatt jött ide. És a váratlan utazás igazán púp volt a hátára, bekocsizott Baltimoreba, felszállt az egyetlen gépre, amely Providence hozta, aztán autót bérelt. Egy-két napnál tovább nem maradhat, várják az ügyfelei, nincs ideje fajta játszmákra. Valami azonban azt súgta, hogy nem így kell a dolgot megközelítenie. Meg kell várni, amíg Jill haragja elpárolog, egy-két nap talán elegendő lesz. Egy kérdést minden esetre fel kellett tennie. És addig mit csináljak, amíg dolgozol? Jill azonnal kész volt a válaszsal, mintha csak a kérdésre várt volna. Beszélj az anyáddal. Kérdezd meg tőle, mi a szeretet. A legjobb lesz, ha elolvasod a könyvét. Abból megtudhatod, hogy egyesek milyen áldozatokra képesek, ha eléggé szeretnek másokat. Greg megdőzsülte a tarkóját. Magányosnak érezte magát, Távol jill pedig úgy szerette volna megölelni, magához szorítani, megnyugtatni, hogy minden rendbe jön. Ebben azonban most először, mintha maga is kételkedett volna. Jill lehajtotta a fejét, nem akarta férjére nézni. Mivel nem tudta, mi más tehetne, Greg távozott.